Du lyssnar på Tolkning Pågår. Idag pratar vi bland annat om insidan, lika väl som utsidan, och Guds bild, utifrån evangelietexten på söndagen på den heliga Mikals dag. Nu börjar vi. Hej alla och välkomna till Tolkning Pågår, en teologipod för dig som vill delta i tolkande samtal.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 Och nu sätter vi igång med samtalet. Idag är det jag, Jonas Persson, som sitter här och tolkar tillsammans med Matilda Magnusson som är prästkandidat för Lundstift. Och den här gången utgår vårt samtal ifrån Evangeliet kapitel 18, vers 7-10. Och här kommer texten. Jesus sa det. Ved dig värd med dina förförelser, förförelserna måste ju komma men vem den människa genom vilken den kommer om din hand eller din fot förleder dig så hugg av den och kasta den ifrån dig det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll om ditt öga förleder dig så riv ut det och kasta det ifrån dig det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte förraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelska faders ansikte. Ja, Matilda. Var tycker du vi ska börja? Ja, vi kan väl börja med att eh... På ytan så kanske det kan se ut som en problematisk text med att hugga av sig delar av sin kropp. Mm. Men om man inte ser det Jesus faktiskt menar med texten, alltså det ligger ju uppenbarligen någonting under det här. Mm. Mm. Jag, jag tycker det är en väldigt spännande text som är, är, är vald alltså just till evangelieboken, alltså denna söndag, för det, temat är ju änglarna. Och englarna, visst, på något sätt så lyfts de fram i slutet på den här, den här bibelversen. Men det är rätt så mycket kärnfulla fulla grejer, eh, tänker jag, eh, innan man kommer dit. Ja. ja. Men jag tänker, alltså, i början så, så öppnar ju eh, texten med just det här med förförelse. Har du tänkt någonting på det? Nej, men förför, alltså förförelser finns väl överallt men här i texten verkar de ju mena nå, liksom, något så, förförelse som något, bara något negativt. Mm. mm. Men måste förförelse alltid vara något negativt. Hur tänker du då? Ja nu har jag inget exempel men det måste ju finnas positiva förförelser också. Mm. Men så här är det så här förförelse som någonting negativt som bara leder till dåliga saker. Mm. Men förförelse som också leder till som, någon bra konsekvens. Ja. Mm. Ja. Mm. Men liksom så prova, prova livet för förelser också, <laughs> som inte behöver vara dåliga. om mm, det är sant. Jag tänker så här när du läste texten, alltså när du fick reda på att vi skulle prata om den här texten. Mm. Um, um, vad hände då när du läste den texten? Var det något speciellt som utmanade dig i texten som du tyckte att det här, det här är spännande, det här är svårt, det här är, är komplicerat, det här är enkelt det här är roligt. Alltså, fanns det några utmaningar i texten direkt? Bara sådär. Nej men så här, jag tycker det vad menar han med liksom, om din fot förleder dig hugg av den och kasta den ifrån dig. Så här. Mm. Mm. Vad menar han med det? Det känns så här så. Menar han som exempel så här han säger, ved en människa genom vilken förförelserna kommer så här, ska man kasta ifrån sig alla människor mm. som erbjuder förförelse det tyckte jag kändes svårt var det osympatiskt? ja, ja. hur får man ut det ur texten eller vad ska man säga hur... ja. det, kom, alltså, för det, det lyfts ju fram att förförelsen kommer med någon mm. människa men det finns ju också den här symboliken att det kommer inom oss själva mm. hur blir vi av med den? det är ju svårare är det? <laughs> eller man kan inte kasta bort sig själv riktigt <laughs> För det uppmanas ju lite till Ja, jo, det är ju. Men han menar, jag hoppas inte han menar att man ska hugga av sin hand, liksom. Om det, det kommer ju ofta inifrån. Hur ska du hugga av det som var inifrån? Mm. Ja, hur ska man göra det? Det är en bra fråga. Mm. För då hamnar vi lite där. Liksom, alltså, just det här, det goda som jag vill göra, gör jag inte. Är det det det handlar om? Att man på något sätt ska, ska, ska få kraft ifrån texten att brottas med att liksom, på något sätt göra avkallt på det som finns i en som man, som man inte vill vara. Ja, men absolut. Det, det finns det ju. Men hur gör man sig av med det? Det är mm. inget lätt svar. Men, men, men du är ju teologistuderande. Mm. Och jag tänker när du såg den här texten och läste den här texten och du är kristen, alltså du vet från ett perspektiv. Ur vilken håll funderade du på när du läste texten? Men jag tänker eller är det utifrån dig själv? Eller är det utifrån vad menar han? Eller är det liksom. Ja, jag tror jag utifrån om det här ska om jag ska predika utifrån den här texten. Mm. Så tänkte jag utifrån de som ska höra den. Ja. Mycket, ja. faktiskt. Men det är ju intressant också för att om vi då liksom tar på. Liksom, om vi försöker ta på andra glasögon. Mm. Alltså, det är alltid en mångfald när vi har fler än, än två personer som, som, som man ska prata om ja. den här texten eller predika, den här texten en ung människa skulle ja. det vara någon skillnad mellan en ung människa och en människa som är liksom mitt i livet och sen tar vi en människa som är i slutet av sitt liv det tror jag beror på också hur insatt man är i alltså eller liksom, den kristna tonen man har själv och så eller mm. om man kommer för första gången eller mm. läser den här för första gången mm. tror jag är en jättestor skillnad i det jag vet inte om det har mer skillnad än att vara ung eller äldre eller mitt i livet Nej. det var man själv här på sin, på sin, på sin trosresa ja det tror jag ja. om man vänder på frågan då tänker jag att om man i början på sin, på sin resa eller mm. har en stor bibel, bibelkunskap alltså så någon skillnad ja men då tror jag att eh, bara utifrån vad jag tänker då att, att någon som kommer i början av sin resa skulle nog eh, alltså tycka det var förvirrande från början mm. varför? Nej, men om man inte lärt sig att se bakom det här att Jesus menar nog något annat. Eller så här, vad är det han vill få fram utöver det han säger. Mm. Mm. Om man inte är så bekant med det. Ja. Men någon som har jag men, hört det mycket och väldigt eh, van vid Bibeln eller vad man ska säga skulle nog. Nej, men de skulle, jag tänker mig att de skulle se bakom det. Men det däremot är det inte vad skulle man se? För det tror jag också. Det är för... Olika människor, mm. olika svar där. Ja. Vad tycker du att den här ä, bibeltexten, vilken ton slår den an? När Jesus säger detta, mm. hur säger han det? Jag vet inte, jag tänker mig att han ändå säger det ganska argt i mitt Aha. huvud. Så här låter lite så här mm. uppmanande, halvt okay. ilsket. Ja, och du ska läsa den här texten på en söndagsgottjänst på en mm. högmässa. Hur läser du hans text? För det är ju en tolkning om hur, hur vi vill liksom lägga fram texten, tänker jag. Det är jag jättenyfiken på. Ja. Skulle du läsa den? V! V! Den människan. Alltså, eller, <laughs> tänker du, be, alltså hur, hur skulle du arbeta med framställningen av, av texten? tonen? Nej, men jag skulle nog inte, för det var nog ändå inte det budskap jag skulle vilja få fram. Så jag skulle nog inte läsa den så ändå. Utan jag skulle mer läsa utifrån det jag ville få fram från texten. Ja, det finns exakt, otroligt det mycket det finns. att brottas med i den här texten. Ja, den är så kort. För, jag, för jag, tänker på, jag tänker just på det här ordet, det här V, ja. som används i, i, i texten. Jag tänker också när i en av passionsföräktelserna så pratas det ju om, om Judas. Att V skulle kanske inte ens blivit född. Mm. Och jag tänker ibland att alltså det här med tonen, mm. är det ett fördömande- eller är det en omsorg? Alltså får du, människor får bära för mycket, ve mm. de människorna. Alltså det, det är tungt att vara människa. Mm. Jo men absolut, V tycker jag kan låta både så här, ve dig liksom, mm. eller ve den som, mm. ja. Mm. Det är väldigt spännande att höra det perspektivet också, det har ja. jag inte tänkt på. Ja för jag tycker det, tycker det är intressant om man tänker också på, alltså vilken ton för jag mm. tänker att vi pratar ju om texten här, att tolka en text. Men jag mm. tänker, även när vi läser en text, när vi läser en dikt, när vi läser ett bibelåd, bara vi än läser högt för någon annan, så börjar ju tolkningen egentligen redan där, vad man vill markera och vilken ton man vill så an. Så jag tycker det är spännande. Ja. Men du, vill säger att du har haft, du har, du har läst den här texten i en gudstjänst. Mm. Sen kommer jag fram till dig efter gudstjänsten och så säger jag Matilda, vad var det glada budskapet i evangeliet idag? Behöver det vara ett glatt budskap evangeliet? Nej, jag vet inte om jag hittar något så här det glada budskapet just med det här. Det beror på hur man tolkar glatt budskap också. Mm. Alltså så här, ett glatt budskap kanske inte måste vara hurraglatt utan liksom någonting vad ska man säga, något glatt som hjälper mig i mitt liv mm. mer. Mm kanske åt det hållet en så här glada budskapet som sprider lycka till alla och mm. för det är ju inte bara det som evangeliet gör Nej, finns befrielsen i den här texten jag tänker att varje gudstjänst så går vi liksom alltså från ljus mm. till mörker till ljus igen den här påskvandringen mm. den här liksom. alltså mm. finns den det, finns det, finns det pendeln med i den här texten? Ja, absolut tycker jag det mm. det här är ändå med att någonstans Gör sig av med det negativa mm. Att det är inte det tror jag de flesta människor vill Att man inte mm. man vill liksom sträva mot lyckan på något sätt ändå Och göra sig av med det som är negativt vad mm. som tynger en Ja, ja det, det är otroligt viktigt mm. Och det är en viktig aspekt Och intressant aspekt också För samtidigt det här med förförelserna Eller det här som vi ska skära bort tänker jag det är ju alltså, också en del av, av det som eh, gör oss till trovärdiga människor mm. alltså tänk på det här vi skulle inte kunna komma du och, jag, och säga hej vi heter Jonas och Matilda och vi har aldrig gjort fel i hela vårt liv <laughs> <Nej>. <laughs> för att alltså på något sätt också så det här att vara människa mm. men samtidigt så är det ju en förklaring som vi hela tiden, jag tänker den här texten att Jesus vill att vi ska jobba på att må bättre mm. och få lov att vara de vi vill vara. Mm. Eh, även i de här svåra stunderna, och det är där ligger befrielsen. Mm. Tror jag något som kan tilltala så både den som är i början av sin tro, den som har kommit längre och den som är yngre och äldre? Ja. Skulle det behövas en förklaring en predikan till den här texten? Eller kan man bara liksom, kan, kan vi bara kopiera upp den? Och dela ut den till folk på stan och säga Kolla liksom, här är så skönt, här har du liksom en alltså, Tips från coachen mm. själv Nej tror jag inte för då tror jag inte folk Man kanske inte skulle förstå intentionen Nej. Någon kanske, alltså Alla skulle kanske inte mm. Jag tycker det var något konstigt och vissa kanske skulle förstå det jättebra men jag tror ändå att det här är en text som behöver predikas över till vår tid för att det här kanske är något som man förstår när Jesus förklarade det väldigt tydligt att ja men det förstår jag för det, det funkar idag men mm. nu vet jag inte om det skulle göra det lika bra om vi mm. ställde oss och sa det här eller som du sa kopierade ut lappar och gav ut mm. dem bara utan nej. Det här är intressant hur du säger. Intressant, två intressanta saker här nu tänker jag som jag, mm. jag fastna för. Det är att, liksom, att det kan ju finnas en form hur han väljer att uttala sig mm. som kan vara inaktuellt idag. Samtidigt så är det ett viktigt budskap som är högaktuellt. Ja. Och där tänker jag då, hur menar du med det? Hur kan det här budskapet komma in i människors vardag? Ja, men det är väl det som vi diskuterat innan tänker jag. Att det här med att frigöra sig från saker som gör att man inte får vara just den man är. Och mm. att inte får känna lyckas fria sig från sånt som, mm. som gör ont. Mm. Vad det nu innebär i ens liv. Mm. Jag tycker att det känns fortfarande väldigt aktuellt. Ja. kan du knyta an den här texten till din vardag? Nej men det är klart att man alltid strävar mot att vara... Den bättre versionen av sig själv Eller den man tänker att så här vill jag vara mm. Det gör jag med mm. det, det tycker jag man kämpar med alltså hela tiden, nästan varje dag mm. Kanske inte att man alltid tänker på det Men man liksom, det är mm. ändå någon slags Ständig, om man får kalla det Kant i livet Att mm. vara den man vill vara där man känner att man är yeah. Utan påtryckningar, utan sånt som drar ner en mm. Tänk ändå liksom, om man backar tillbaka till början. Det här med att förförelserna kommer med andra människor. Vi mm. har uh, fastnat rätt mycket för det här med typ att titta in i oss själva. Mm. Men hur gör vi? Kan den här texten hjälpa oss någonting? När vi faktiskt möter de där människorna. Mm. Som kränker liv, som kränker människor. Alltså det här, det här svåra när vi möter. Vi möter inte, inte bara den där som som Trampar den på foten och inte så förlåt. det Kan man väl leva med kanske ja. men, men jag tänker på de här Alltså när vi verkligen möter Det, vad ska man säga, det svåra i, i, i sina medmänniskor ja. När man känner det här Att man har svårt att älska Man har svårt att acceptera mm. Andra så eh, alltså, Kan den här texten hjälpa För jag tycker liksom ibland Att den här texten också kan skälpa mm. Skälpa ja. Alltså, alltså ja. typ att Det blir väldigt lätt att använda texten här du har inte rannsakat dig själv. Du har inte tagit ut ditt öga. Du har inte mm. huggit av dig din hand. Nej, men det måste ju vara... Gör en bättre version än vad mm. du är. Men det måste ju vara något vägande i ens eget liv också. Att så här får man själv har energi till. För det måste ju finnas någon gräns. Alltså så här, Gud ger ju förlåtelse. Men vi och det är ju allomfattande, men vi är människor. Mm. Mm. Och jag tycker själv att det, vissa saker går inte att förlåta alltid. Att det kan vara, alltså utifrån mina mänskliga känslor så mm. kan inte jag känna att allt går att förlåta. Men det finns ju saker också som att man kan, vad ska man säga, om det är något som tynger en så kan man också, man kan distansiera sig. Man mm. kan komma tillbaka. Det kan förändras. Mm. Något som har om man utgår från texten, något som har liksom lett in i förförelser och mm. den människan från det kommer, den kan man det kan förändras. Det måste inte vara ständigt heller. Nej. Någonstans måste man ju också så här, som de säger på flygplanen ta på din egen syrgasmask innan du hjälper andra med. Mm. Hur skulle man kunna bruka den här texten? Det är svårt att sitta här och säga vad som är gott och vad som är ont. Mm. Men skulle den kunna brukas både av, man ska säga de goda intuitionerna och de onda intuitionerna? Ja, det, det tror jag. Det var en svår fråga, men det tror jag ändå. Uh -huh. Det är klart att man kan. Alltså, ja. Nej, men det är klart att det kan utnyttjas, det här på båda håll. Mm. På något sätt så finns det, det inbyggda en form av exkludering. Mm. Eh, men. Enligt min tro och min teologi så tänker mm. jag att det har inte att göra med alltså, exkludering av andra människor. Du tar av den här alltså, kampen, den, påsten, alltså, alltså, den pågående kampen om att få lov att göra sig fri från det man inte vill vara. Mm. Tycker du att det finns någon gudsbild här i? Det var en svår fråga. Om dessa ord kommer från Gud, hur är då Gud? Hur försöker vi känna Gud i denna texten? Jag har skrivit det. Ja. Jag har skrivit det. Eller en människa har skrivit mm. det. Vad skulle du säga om den människan? Om du bara läste det? Hur skulle du förklara den människan utan du har träffat? Du vet inte vem det är. Det var inte jag. <laughs> <laughs> Nej men hur skulle du Vad skulle du den här kunna säga? Om... Nej då Hade jag bara varit någon vanlig människa som jag inte visste vem det var så skulle jag nog bli första ett alltså tolka det som något som att människor, alltså om det då skulle jag nog tolka det från det yttre att människor, alltså ja, med förförelsen från människor, att det är något man kanske behöver göra åt ibland mm. i sitt liv, men jag vet inte. Men om vi inte vet att det skulle det komma från Gud, eller att det kommer från Gud, det. Då tolkar jag det inte så. Nej, så, så det gör en skillnad. Det är det, ja, skillnad absolut. för att man vet vad adressaten är. Mm, det tror jag. Ja. Eller för mig är det i alla fall för, det. Ja. Men hur är det för människor som läser det här? Den som inte har kommit så långt i sin tro, gör det skillnad att det här är kommer från Gud eller, eller får man samma upplevelse som om det skulle vara det tror Jane Doe som har skrivit det. Ja, jag tror det. Jag gissar på det i alla fall. Ja. ja. Mm. Det kan verka väldigt förvirrande från första början. Ja. Hur skulle du beskriva eh, personen? Skulle du kunna våga dig på en, ett försök att beskriva hur du har trott det var för en människa som har skrivit det? Egenskapsmässigt. <laughs> Inte vad, vad det handlar om och vad personen ville. Men alltså, vad var det här för person? Ja, jag skulle kunna tänka mig att det var något så här med lite mer, så här, vad ska man säga, så här lite livscoach-typen som så här ger allmänna tips i vardagen om hur du kan må bättre typ någon så här föreläsare om ah. feel-good-grejer Okej okay. Ja. Det är lite spännande Ja ah. En <laughs> gudsbild, alltså då, jag ser det på gudsbilden mm. gud som coach och som mm. vill liksom ge oss mönstret till en feel-good-liv mm. <laughs> den här texten har ju liksom några år på nacken ja? Mm hur tänker vi oss om? Alltså, kan vi förändra framtiden genom den här texten? Finnar det? Då tänker jag så här typ att kan den här göra någon skillnad, den här texten, inför i För oss? Ja. Människor? Men ja, nej men... Om man ser till det mer inre då som vi har diskuterat så tror jag att det skulle kunna göra en, för, en förändring. Någon slags, kan man säga, någon slags bland saken av sig själv. Och det, ja. det, det här med det det goda jag vill det gör jag inte och mm. det goda jag inte vill det gör jag mm. om man tänker från det perspektivet tror jag absolut att det skulle ha någon påverkan om alla människor gjorde så mm. men kan man kan, om, vi, om vi går till dina predikningar mm. som du har skrivit och dina, dina andakter eh, finns det någon röd tråd genom Matilda förkunnelsen någonting som du hela tiden liksom vill, vill lyfta fram för dina medmänniskor som sitter där. Mm. Jag lyfter nog mycket fram min egen gudsbild ofta. Utan att vara egoistisk eller man ska säga. Men det här med att Gud är större men Gud är alltid med. Mm. Det är något som jag ofta återkommer till. Mm. Hur skulle du koppla Gud alltid större och Gud är alltid med till denna texten? Kan du hitta det här? Skulle du kunna använda dig liksom, applicera liksom, din äh, Matilda- äh, klo som du har i dina predikningar alltså kan du hitta det här i texten? Fast det skulle nog vara mer utmaning i den här än vissa texter som okay. är Precis kan men, man väl säga Men beskriv utmaningen och skriv Funderas, beskriv hur du tänker, hur tänker du nu? För nu söker du? Jag ser mm. att du sitter och tänker och söker Ja, för att jag tycker att Gudsbilden är lite, för mig är Gudsbilden lite diffus i den här texten eller jag tycker inte det är jättelätt att hitta den det är det inte lätt att hitta den eller det, tycker du den stämmer inte överens med den gudbilden du har? Är den, är den... Det kan ju <laughs> vara så att man inte vill hitta den också. Ja, kan det vara. <laughs> jag ska inte lägga ord i din Nej, men det... <laughs> ja, kanske, mm. Ja Men visst måste man väl få tycka, tänker jag, att Gud kanske är lite läskig ibland också. Mm. Mm. Om Gud är större än allt vi kan tänka oss så ja. måste ju det vara också lite. Eller hur? lite liksom. Inom det finns ju något allomfattande som vi inte kan förklara alltid och som inte alltid mm. kanske stämmer överens med det vi önskar. Men det är ju så. Mm. Det är ju verkligen så. Mm. Jag hade nog utgått mycket från det inre och människans eget liv och mm. vad prediket över den här texten. Så också tycker jag det är lite intressant med den här sista delen, den har vi inte varit inne så mycket. Nu. Nej, med änglarna tänker du? Ja. ja för det är, ju, ja. det är ju det som är temat den här söndagen. Ja. Änglar. Ja. ja. Försöker koppla ihop det här det första och det sista med, ja, med att man ska hugga av sig. Mm. Och se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger till er att, att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Mm. Att koppla ihop de två. Det har varit lite spännande. Mm. Det känns lite som två olika delar. Men jag tänker mig att det mm. inte ska vara så. Mm. Och att få ihop de två. Att det finns och en lektion. Ja, att predika över det. Mm. helheten. Mm. Det, är det, jag, det hade jag velat. Men det behöver jag nog sitta och fundera längre på. För att få fram. Mm. Slutligen. Mm. Så vill jag ställa den här frågan också. Den här söndagen. Det mm. är ju inte ovanligt att i många samlingar så har man familjgudstjänst, väldigt mycket barn i kyrkan. Ja. Hur skulle du tackla den här texten och skriva en predikan till en familj? Mm. Jag skulle inte bara utgå från den här texten tror jag, jag skulle väga in fler saker. Mm. Inte bara de andra texterna också och temat mm. änglar, men samtidigt försöka... På något sätt väva in den och hitta någon. Man mm. kärna i alltihopa. Mm. Och att det här kan ju ändå. Beskriva något som är svårt. Mm. Att så här. Det är inte så lätt med. När saker väger emot varandra. Och sånt som inte är så lätt att göra sig av med. Mm. Till exempel. Så då. Någonstans i det. Skulle jag nog försöka utgå Ja. Det är många som. Som, som blir lite rädda. Att sådana här starka texter. Finns liksom. På de där nedslagen i kyrkåret. Där det är mycket barn i kyrkan. Mm. Men jag. Alltså min erfarenhet och upplevelse är att det är enklare att prata om svåra saker mm. med barn mm. än med vuxna. För barn har på något sätt någon sån här fantastisk möjlighet att gå in och ut ur känslor så snabbt. Absolut. Det här hajar dem, liksom, det här mm. temat på något sätt. Och jag tänker oftast på det när jag fastnar just i tolkningsprocesser, mm. Att om jag hade haft ett barn här, hur skulle jag förklara detta? Och där kommer jag oftast lite vidare. Jag tänker oftast på mina brors barn. De har mm, suttit ja. <laughs> i sin frånvaro hos mig. Ja. När jag har skrivit många predikningar. Så att, men jag tycker, jag tycker att det är det, det som liksom hjälper. Ja, men det har faktiskt ett väldigt härligt perspektiv. Jag har inte mm. tänkt på det. Jag brukar ändå inte försöka säga att det som är svårt. Att man bara undviker det. Det vill jag inte heller göra. Nej. Jättespännande text. Det här vi har fått och att sätta och tänderna i idag. Mycket finns det att samtala vidare om. Som kanske vi gör här men också lyssnarna hemma hos sig. Jag tackar dig Matilda för att okay. du har varit med oss idag. Så säger jag till alla våra lyssnare att eh, ha en god vecka. Vi hörs senare. Tack och hej. Okay.